Jag heter Anna jag är nörd. Hej, jag heter Anna och jag är nörd. Och det här, här är Mega Nörd. Välkommen till ett nytt avsnitt av Mega Nörd. Mega Nörd avsnitt två. När vi ska prata lite nostalgi idag. Ja, precis. Eh, till att börja med, att vara nostalgisk. Eh, vad har du gjort sen sist och vad gjorde du i somras, Anna? Ja, vad gjorde jag i somras? Det har varit typ den varmaste sommaren på flera år. Jag har jobbat i ett inomhus. Tittat på rätt mycket anime på kvällarna för att man jobbar sent. Och ja, det var jag gjort. Jag har faktiskt inte hunnit bada en enda gång. Inte en enda? Nej, inte en enda. Trots det Trots den tråkigt. varma sommaren. ja och Det var ju typ det man bara gjorde när man var liten egentligen. Det var liksom ut på våren, ner i vattnet. Hem som är skrumpet russin någon gång runt eftermiddagen för att käka middag och sen tillbaka i ungefär. Ja, precis. En föräldrar bara, men ska du verkligen gå ner och bada idag igen? Man bara... Ja, det, det är sommarlov då bor jag vid havet. Ja, men typ jag kommer ihåg första gången när jag hittade en, en hittade en så här cyklop så här snorkelcyklop. Det var ju de såg mycket knappt om för vattenytan. Jag började komma <går> upp och ta luft så var det så jävla roligt <går> där nere så här, sim sim sim sim runt Ja, jag minns det också för att jag vågar aldrig på med cyklop för jag, var så, jag är så rädd för krabbor så jag var så här är så se en krabba så typ börjar jag så, så här hyperventilera i cyklopet och sen så blir det kallsvup. Det är så, att hyperventilera i ett cyklop det måste låta väldigt roligt lite så mops över hela så Ja men den ifall lite så lät jag det är verkligen så här totalt mina föräldrar bara, vad håller hon på med? hon håller sig ovanför ytan så hon drunknar inte men aj ah ja, okej okay, hon ropar väl om det någonting Ja precis. Mm. jag har också jobbat väldigt mycket men jag passade på och gick till Dreamhack för att nu under sommaren så har jag ju jättemycket League of Legends-matcher och sånt varit den stora LCS-en LCS LCS League of Legends Championship Series kan inte prata det Kan League of Legends okay. Championship Series har varit ja, just det, och det var väldigt okay. galet bra jag åkte iväg och såg, såg League of Legends-matcherna under Dreamhack Summer oh. passade på att kolla runt lite grann jag träffade lite spelare och lite sådana där saker så att det är väl det jag gjort senaste veckan nu också sen sista podden att jag har Eh, Kolla till av alla de här matcherna. Det har varit helt galet tight. Mm. Det, det är verkligen så här att alla har liksom legat och kämpat för minsta millimeter för att komma 1, 2, 3 här. För att komma vidare till playoffs. För att komma, kanske komma vidare till världsfinalerna. Eh, det har ju varit åtta lag. Nu är det sex lag. Eh, till världsfinalerna kommer det bara bli tre lag. Så att det, är, det är så spännande. Ja, men det är det som gör det roligt när jag verkligen kämpar och verkligen vet att det kommer bli intensivt. För det är så få platser och det är så många bra spelare. Det är, ja, det är helt galet. Och man har ju följt dem på Twitter och allt möjligt sådana saker. Så det... Jag tycker det är så roligt så här förra. Jag tror, ja, men det var väl inte alls länge sedan de faktiskt beslutade att de skulle börja sända Dreamak och sånt på, på SVT. Mm. Och nu så liksom. Och liksom för de som har varit med sig det bara, och det är roligt men för alla andra verkar som, som inte varit insatta innan så har det verkligen tagit ett stort kliv framåt. Det är, man, man har ju börjat få en helt annan uppmärksamhet till e-sport och sådana saker numera. För först de började visa Starcraft och sen har de börjat faktiskt visa League of Legends och sen så väldigt snart kommer de att börja visa Dota och alla sådana saker också så att det, det är ju på G. Och det är så bra att det faktiskt är på G för det här har man längtat efter sedan man var Ja, så man var en liten, liten pyttenörd och bara var så här. det är tråkigt med fotboll och hockey, kan de inte visa tv-spel istället? Ja, precis. för det är liksom Å andra sidan, när man tänker tillbaka på vad man hade för spel då ehm... alltså när man tänker på när man var riktigt, riktigt liten och du spelade Sonic, det hade liksom inte riktigt funkat. Nej. Fast å andra sidan så det var ju så många timmar man bara kunde sitta och bara liksom, jag, vi hade ju ett tv-spel, mina kusiner hade det och jag kunde se och titta på när min äldstekunin spelade i flera timmar. Så alltså, jag hade nog inte varit helt oäven till, till en ja, Sonic-turnering som hade varit i en helg. Nej ja, precis. Du får bli med mera. Vem kommer snabbast fram på bonusbanorna eller någonting sånt där? Precis. Vem plockar flest ja. Om vi fortsätter gå tillbaka på, på när vi ändå pratar nostalgi, eh, Nödiga hjältar. Vilken, oh. var vilken har varit liksom... Vilka har färgat dig genom din barndom? Oj. Alltså det det är rätt självt. Det var Turtles. Det var... De var liksom först och de har alltid haft en plats i hjärtat sedan dess. Jag tror mest för att... Jag, det, jag såg dem på tv någon gång. För då gick det på någon, någon bizarr kanal. De visade Teenage Mutant Ninja Turtles-serien. Och jag fick inte se den för min mamma. För att det var så våldsamt. <laughs> ja, jag kan jag, jag liksom säga. Hon bara, men det är våldsamt. Jag bara, men... Det är sköldpadder! Ja, precis. De är söta. Det är sköldpadder och en rotta Och pizza. och pizza. pizza. Och jag minns att bara för att jag inte fick se det så blev det så här, att jag var tvungen att se det ändå. så ja, jag det blir så spännande här. helt plötsligt. Liksom så här, Oj, det här är någonting jag inte får göra. Shit. Det måste vara jättehäftigt. Jag tror att hade de varit ute med, med ser det så jag visste Jag hade blivit frälst på det. Men jag hade nog inte blivit så dedikerat för det, så att det verkligen så här, jag började så här. Jag såg alla avsnitt som gick och jag köpte, när det, det kom en serietidning minns så att det fanns en sån. Ja, just det. Fast, med, mitt problem är att jag, häng, jag var så himla mycket i Norge när jag var liten. Så att jag, jag ha, hade en hel stack med sådana här tidningar fast på norska. Åh. Oh. Jag, jag, jag har lite svårt att tänka mig att det skulle vara coolt på norska. Men... Alltså när du läser det är ingen fara. Skulle du höra det på en annan mm. sak då är, då är man tillbaka på Norge i Sverige-skämten utan då, då, då är det ungefär så här, ja, men, ett, ett norskt alltså det <laughs> Nej, nej. Alltså förlåt, men nej. Nej. Men du var, också, var du också lite hookad på Turtles? Som jag, var väldigt, jag var väldigt huckad på Turtles. Dels för att det var liksom de var så coola och de är roliga det var, hände mycket saker. Liksom den spännande varianten också att de, eh, de var lite sneaky och levde liksom i klåken, De hade en, en rock som, som överhuvud pizza naturligtvis um, men jag, jag är en sån där fånig människa så att jag har alltid varit lite så här bad guy frälst och jag tycker att Shredder var ju så förruktansvärt cool på en, på en sätt så ja, visst det var ju bra att han alltid fick stryk och sådana där saker men jag satt alltid redan då och funderade liksom på vad skulle hända om man egentligen vann um, så när jag fick hem från min syssling eh, så fick jag låna eh, en, ett leksats då hade du liksom ett uppställbart helt kloaksystem med alla turtles och pizzor och allt möjligt och sådana saker så man, man hade liksom en stor pjäs och så vek man upp den Nej, eh, vad coolt. så hade du liksom från gatunivå och hela vägen ner till deras bas eh, med turtles gubbar och alla möjliga sådana saker så att där, det var liksom det var turtles också ibland så fick Barbie testa turtles pizzor och sådana saker men för det mesta var det liksom turtles hade sin egen lilla speciella del i mitt rum Ja, men det är ju jättefräckt. Åh, oh, lite avundsjuk. Jag, jag, jag fick ju fortfarande inte köpa hem det, men jag hade en massa kilkom som hade Turtles-actionfiguren. varje enda gång som var det så här man gick hem och var. Åh, och de hade den här... Äh, Rocksteady och Bebop. Mm. Så hette han, eh, shredders Henchmen. Mm. De hade dem också, de körde alltid så här krig och jag vill alltid vara Turtles. Och jag sa alltid i mina kilkom att ni får vara... Be of a rock study, För jag vill vara turteln och jag vill spöa er För de är så coola Såklart mm -hmm. Men jag tror liksom att som för mig liksom, De var liksom ja men De var tuffa, de var lite rebeller Okej, okay, de bodde i klaken åt pizza och råttade som är, Det var också det var faktiskt jävligt coolt Och just det att de alltid faktiskt kämpade för det goda mm. Jag hade ju andra Om man ska prata liksom Superhjälter, nördhjältar mm. Jag tror att de absolut Första som jag idoliserade På det sättet eh, Var faktiskt Power Rangers För vi vi hade liksom en liten grej i, eh, Bland mina vänner som jag hade När jag var väldigt, väldigt liten För då var vi i, så alltså det var i förskolan Från sexårsverksamheten uppåt tror jag Så vi, mm. vi, vi följde Power Rangers För vi på tv då, vi följde det slaviskt Kollade på alla avsnitten och så direkt skolan dagen efter då skulle man diskutera och liksom, oh, vad hände och vad tror du kommer hända sen och eh, vad är det med de här de här karaktärerna liksom li lite så många om man nu får säga så. Ja men som dockusåpor. Ja men alltså typ som som ja, normala om man får säga så men liksom mm. gemene man skulle diskutera till exempel dockusåpor eller någon annan tv-serie någonting. Vi var så sålda på Power Rangers. Och alla tjejer var Jättekära i röd och grand Ranger. Ah, just det, ja. Alltid och alla slog som Så fort vi skulle leka Power Rangers För det gjorde vi precis varje dag Vi skulle alltid leka Power Rangers eh, Så ville alltid alla vara den rosa för att, Varför ville alla vara den rosa? För att hon var rosa Och hon hade en så där, flygödla Så att hon kunde flyga Men framförallt var det för att allas favoritfärg tror jag, var rosa För nu när jag tänker efter liksom, så där, hmm, Hade jag fått välja samma sak nu Så hade jag egentligen valt den gula Det är, så väldigt, ja. liksom, det är en stor katt, jag är kattmänniska Äh, men det är så en asiat och man vet alltid att Asian level är så mycket högre än alla andra så bara, bara, bara för att hon är asiat så är hon ju cool. Ja, också den stora katten. Jag tror att jag, jag, jag, jag, tänkte, jag tänkte inte när jag sa det, jag bara, fast det här annat ska ju låta mer som den gula. Mm. Mm. Ja, men jag, jag, jag tror att det var liksom färgen som gjorde att alla, alla ville vara rosa för gult var inte lika häftigt med rosa, det var coolt liksom. Nej, det var väl kanske lite grann gult i fult Ja men lite, lite grann Vi pratar ändå om, om barn som är typ 7-8 år så att det... Ja <laughs> Jag minns så här, när vi lekte Tartels så var det verkligen så här Jag vill alltid vara avfall mm. För han hade rött Rött var min här, Han hade två svärd Och sen också när jag ser så var det här Det här jättehemskt mm -hmm. Men han var den som hade en flickvän och det kommer inte ens jag ihåg. Han hade träffat en... Det här är så coolt. Han träffade en japansk ninja-räv. Just det, hon. Shit. Mm -hmm. det var, det är, jag tror att precis i början när de introducerade henne i serien, är de inte i Tokyo då och så är det någon... Det är en person som typ får något... Han kan bli förvandlad till en jättestor... Drake eller någonting sånt där. Jo, men det var det. Den serietidningen vet jag. Den, den sträckläste jag för att jag tyckte det var så hemskt att den, den slutade så spännande. Men det var mm. en av de serietidningar som jag köpte i Norge. Och de hade inte kommit så långt i Sverige än, så Så jag kunde liksom inte läsa vidare. Den stannade där och jag fick aldrig reda på vad som hände. Men då, du, då just i den serietidningen så introducerade de, de här, den här räven då. då. Jag tror hon heter Ninjara. Mm. Men jag minns att jag tyckte att Rafael var cool, han hade allting och han hade en flickvän. Och det var ju det var lite så här: det lät lite hemskt, men jag tyckte hon var så jävla cool också. Så mm. jag ville liksom vara båda två på något sätt. Jag ville både vara Rafael för att han var Tortells, men om jag fick välja någon annan som inte var Tortells skulle jag vara Ninjara för hon var jättekul och också, också med två svär om inte jag får mig. Mm. Vi som Leonardo. Ja, precis. Mm. Sen har vi ju, när jag började liksom komma längre upp i skolåldern, började läsa mig serietidningar och sånt där. Då kom jag in på Spider-Man. Då, då började jag bli Marvel över typ alltihopa. Jag prenumererade på Spider-Man-tidningar tillsammans med min häst. Så det var liksom Spider-Man och min häst. Väldigt bra. Kom bra kombination där. Lite långt ifrån, men det funkar. Mm. Och sen så hittade jag ju Wolverine. Och han, han är ju någonting. Mm. For, alltså fortfarande så slår mitt hjärta lite fortare för Wolverine. Eh, vilket jag är fantastiskt för jag är har... ju. cool, Wolverine. Och jag har ju tyvärr inte varit iväg och sett Wolverine-filmen ännu. Jag har inte kommit iväg. Nej, inte jag heller. Däremot såg jag den förra Wolverine-filmen. Mm. Origins. Mm. Ja. Mm. Där är jag faktiskt lite ledsen för att du liksom så här, okay, film, bok, film, serie. Det blir aldrig samma sak. Men när, de, när Marvel faktiskt gick iväg och släppte wolverine regins innan filmen skulle komma. Och det är så mycket som inte stämmer. Film versus serie. Så blir jag så här, men snälla, hur svårt kan det vara? Det är så här, det, det, vi, vi ska inte ha för mycket liksom Hollywood-sensation och wow-faktor över filmen. Därför att det är så många Marvel-fans som kommer att bli ledsna över det ni gör. Men så gjorde de det i alla fall. Och mm. ja. Det är egentligen bara vi som faktiskt läser serierna Som reagerar över för alla bara Wow, häftig film, eller någon så nej Vi tycker inte om superhjältar, men det är väl saksamma. Ja, jag, jag menar, jag har ju aldrig växt upp Med Wolverine och Marvel På det sättet mm. Så jag tänkte på, när de släppte den första X-Men-filmen mm. Hur kände du då Inför att Wolverine faktiskt skulle vara med? Alltså det var väl en, lite, alltså, det var en liten Fasa, för att Man går igenom liksom, och shit, vem skulle kunna spela Wolverine Och jag hade så många dåliga alternativ i huvudet eh, och så helt plötsligt kommer Hugh Jackman som jag aldrig har talat om och gör ett sådant fruktansvärt fantastiskt bra jobb så att för mig så är han Wolverine det spelar ingen roll vad han gör i andra han, han är Wolverine eh, vilket också är väldigt skönt med tanke på att han är så, han är så nöjd med rollen han älskar rollen han säger, så, så länge de gör filmer med Wolverine och vill ha honom med så kommer han vara med för att han älskar rollen eh, men han, liksom, han porträtterar hela det här inre kaoset som Wolverine har på ett så fruktansvärt bra sätt. Men han är ju liksom både en, så här, som en starkare här men så fruktansvärt. Inte splittra, men sändersliten av allt han, liksom all, alla inre kval. Mm. Och, Nej, och tycker jag Jackman fångar på ett jättebra sätt. Ja, precis den här trasigheten som finns liksom där. Men han, han är st stor och stark och tuff. Liksom. Och, liksom, det finns typ ingenting som kan ta ner honom. Men om du tittar i ens ögon så är det fortfarande liksom, Det är så fruktansvärt trasigt där inne Men ja Han finns mm. Men vad var det som att han blev att du fastnade på när du, var, när du var liten? Jag vet faktiskt inte För att jag har alltid varit såhär Spider-Man är cool och han behöver inte vara världens liksom mest musklade man Utan visst, han har jättemycket muskler i serien Och allt möjligt och sånt här Men han är ganska så här lång och slank och allt möjligt Men jag tyckte att Jag vet inte, det var någonting i det här med att jag är Som sagt, jag är väldigt Bad guy frälst och Wolverine, visst Han är ju typ en good guy Men han har så mycket Som skulle så lätt kunna göra honom Till en skurk eh, Han har ett helt annat sätt att tänka Han är väldigt krass eh, Som man säger. han säger Det säger han ju alltid i början Typ av varje tidningen Att han är bäst i världen På att göra det han gör eh, Och det är egentligen att ha hjälp folk Ja, för det är han ju faktiskt ja, Och det är liksom Jag har alltid Alltså alltid, alltid varit väldigt förtjust i komplexa karaktärer. Inte bara en som är liksom, det här är en god kille, det här är en elak kille. Utan folk som har ett alltså som, som har en inre malström av saker som, som, som stör dem, som är jobbiga, som de kämpar med. Jag har alltid varit liksom, tyckt om den typen av karaktärer. Uh, vilket också gör att det är väldigt många bad guys som porträtteras på det sättet. De har liksom slitningar mellan att jag är en ond snubbe men jag vill egentligen göra någonting annat och lite sådana där saker. Så att jag vet inte om det var någonstans där i själva filosofin kring Wolverine som gjorde att jag tyckte så mycket om honom. Samt att han är en badass som ingen kan ta ner för att han har knivar i händerna och kan bete sig som ett djur och det är typ han har instant läkeförmåga och bara så där, allmänt... Härligt, sarkast, och han kunder. har sån attityd ja, Det är ju helt mm. underbart Ja. Det var faktiskt en, för en av de första Karaktärerna så Som startade igång någon sorts Mani hos mig för Jag har ju, ju, sprung ju sprungit runt på seriebodar Över hela stan och, eh, För att hitta så här specialtidningar jag kommer ihåg någon, någon tidning på engelska som jag betalade på 80 kronor för en, bara, bara en serietidning Så nu har jag köpt de här Essential Wolverine från uh, science fiction bokhandeln och sånt där så där har jag verkligen mm. nötat in för att hitta alla de här coola serierna ja, men man vill ju ha tag på, man vill ju så här, liksom, när man sitter och samtidigt, man vill ju ha tag på alla mm. Även fast liksom, man minns kanske att ah, det här numret har jag läst men det var inte jättebra man bara jag vill ha alla fortfarande. Ja, men det spelar ingen roll om just det här inte är bra. Jag vill ha den. ska stå där i hyllan. Precis. Jag vill ha den. Mm. Den ska liksom bo hemma hos mig. Det, man, man känner sig bra liksom, när man kan titta på alla de här. och sen se, se sammanhanget och alla sådana saker. Mm. Och det är så mycket minnen också. Mm. Mm. Men jag tänkte på en sak. Spindelmannen är ju rätt långt ifrån Wolverine. Om man tänker Wolverine... Alltså, jag skulle nog kalla honom för good bad guy. Mm. Och så, så har vi spindelmannen. Och som verkligen så, en så här, yber, yber good guy. Ja, och väldigt så här... Alltså jag tycker om spindelmannen väldigt mycket. Mm. Men han är ju väldigt snäll. Han är så här töntigt snäll ibland. Ja, lite så. <laughs> Sen är han jättekul. Ja, men han är väldigt så här... Ja, men ja, jag är snäll och... Jag tror att, li, lite var det det är så var det så mycket häftiga grejer som hände och framförallt när man började blanda in alla, alla liksom, häftiga superskurkar och alla såna här saker. Och det, Marvel är ju alltid Marvel så det blir ju påhälsningar av alla andra möjliga karaktärer. Ah. Äh, sen tror jag nog att jag började läsa den tidningen väldigt mycket för att den var väldigt lättillgänglig och den gick att prenumerera på ett bra tag. Mm. Äh, sen försvann den ju där ett tag men den har tydligen kommit upp igen. Men just det att det var så, den var lättillgänglig. Jag behövde inte springa runt på Comics och Stå och bläddra varannan vecka och få se om det hade kommit in något nytt. Liksom, utan jag, jag fick den hem i brevlådan så det var väldigt lättillgängligt på det sättet. Ja. Sen ska det till att en till sak som gör att han är en lite oddity i min samling är att jag är faktiskt arachnofob. Jag hatar spindlar. Vänta nu, du, du hatar spindlar yep. och du tycker om spindelmannen? Yep. Hur går det här ihop? Jag har ingen aning. Men det är liksom så här: när man sitter och läser en tidning så över något tillfälle så vet jag att han, han hittar en spindel någonstans som går från ett bord till det andra via hans Alltså via hans arm upp på ena armen över axlarna och ner på den andra för att den flyr för att någon brud blir helt hysterisk. Och Jag, liksom, jag, jag satt på rös och skakade för jag, jag, jag kunde nästan känna den där äckliga jäkla spindeln gå över ryggen på mig och jag, ta bort den. Ta bort den! Ta bort den! Nej, jag är hysteriskt spindelöd faktiskt. Men så jag vet, jag vet inte om det är så här undermedveten självterapi eller någonting. Ja, både jag och nej, fast då har du nog nej. Fast det är lite lustigt ändå. Mm. Mm. Och du vet att jag är väldigt, väldigt förtjust i Sailor Moon. Ja, det är jag. Mm. <laughs> <laughs> ja, så är jag på Jag Ja, min hjärna iväg och bara så här, åh, det var så fint. Nej, men så här, Sailor Moon var ju den första jag tror det var den första anime som jag faktiskt såg på riktigt. För den gick ju på junior eller vad det nu var på fyran. Mm. Och jag tror att det är väldigt, väldigt många som så fort de hör anime så tänker de alltid, ja, Sailor Moon. Mm -hmm. Och det var verkligen, liksom, då visste jag inte vad anime var men så Sailor Moon, och så var det så här okej, okay. Sagi jag bara, hon är jättejobbig, hon gråter hela tiden. Och sen så här och så, vad var det, Ami ja men hon är smart och jättebra och så kom Hino som var så här eldfängd prissinna som är jättekola spirituella krafter och kasta döda sina fiender med eld och var verkligen jättestark Samt som hon var jätte och allting jag bara så här jag bara så här, första gången jag såg det såg jag bara wow jag vill bli precis som hon <laughs> döda mina fiender med eld och allt det där Nej, men jag tyckte, jag tyckte hon var väldigt jag tyckte hon var fräck hon var liksom någonting att se upp till och jag tror att precis där började nog också era mitt Japanintresse för att hon, var ju, hon är ju pristina, så här mm. Mikko. Och då började jag liksom läsa vidare, vad är en Mikko? Vad är det i intuismen, Så det började där. Men Rei fastnade för att hon var så stark i sig själv. Mm. Och så tyckte jag att hon liknade mig också för jag hade väldigt lätt för att brusa upp och bli arg när jag var liten. Så tyckte jag att ja, men hon brusar också upp så då är vi lite lika i alla fall. Yeah. Och för de av våra stackars lyssnare som inte är så insatta på Sailor Moon så kan vi passa på att, peka, att påpeka att Regino är Sailor Mars. För de som mm. inte är helt lika insatta som Anna och jag Anna. Jag använder det ibland. Så, ja, sailor Mars med det långa svarta håret och röd sailor direkt. Som alltid blir så arg på alla de andra för minsta lilla. Japp. Yep. Hennes brukar och det jag också santigt. känna mig ganska så här, dragen till just för att jag också... så här, jag är ganska kortstubin till och från, mm. så att det, liksom, det händer någonting och jag kan brusa upp mig väldigt fort. Och så, så liksom, men hon är passionerad, men ändå omtänksam. Ja, precis. Och så här, hon visar och hon bryr så mycket om sina vänner och hon bryr så mycket om kultur och ansvar och skola, samt som hon är... Det jag glömde också, hon tycker om jättemycket att läsa serier. Mm. Så, här, så det tyckte jag också liksom var allt så här. Ja men det är också lite sån här igenkänningspunkt. Mm. Sen så någonting som jag tyckte var väldigt kul med Sailor Moon. Mm. Eh, nu får man ju säga vad man vill att de springer runt i eh, små... Alltså, väldigt korta kjolar. Ja, och liksom mm. att de ska vara 14-15 när de springer runt i kläder som om man skulle rycka på ögonbrynen ifall man såg liksom en typ mm. 25-åring går runt i. Men fortfarande om man bortser från alla det så är det faktiskt i grund och botten, psykologiskt sett, väldigt starka kvinnokaraktärer. Ja, gud ja. Eh, och det är någonting som man inte ser jätteofta. Eh, och Nej. framförallt inte just nu när vi pratar om det. Liksom så här, men liksom: Vi har haft Turtles, vi har haft Spider man vi har haft Power Rangers. Power Rangers har ju två stycken tjej, tjejkaraktärer i den. Eh, mm. Men på det stora hela så är det väldigt, väldigt ont om... Alltså, ont, ont om starka tjej, kvinnokaraktärer som man kan idolisera. Ja, precis. Och också starka kvinnokaraktärer som får vara huvudroller och inte bara bifigur. Om vi tittar på Turtles så har vi ju April som är en bifigur som alltid ska bli räddad. Mm. I mitt tycke. Förutom Ninjara som kommer in långt, långt senare. Men i så är det liksom... Jag menar, vi har Maskerade Rosen som är en... Visst, han är väl en huvudkaraktär, men han är också den enda manliga huvudkaraktären bland tolv liksom tjejer. Mm. Och kommer väldigt mycket liksom i och liksom, är liksom, det är bara tjejer där och väldigt starka. Så att det är, jag tror det tilltalar mig också väldigt mycket. Men nu är väldigt, man vill ju ha någon så här någon som man kan reflektera till någon som man kan säga liksom så här, men det här skulle kunna vara jag. Mm. Liksom minus superhjältekrafter och alla såna här saker. Om man tänker liksom så här rent basic vad den här personen är så vill man ha någonting som man kan känna igen sig i. Ja, precis. Man vill ju hitta någonting att identifiera sig med. Särskilt när man är liten och barn och letar efter någon idol. Någonting. Då vill man gärna kunna känna det här. Och om alla ens superhjältar eller de idoler man ser är av det motsatta könet, så blir det, det blir inte riktigt samma sak, tycker jag. Nej, precis. Där hör jag på Marvel-sidan sen när jag verkligen när jag liksom gick ifrån det här med just Spider-Man men wolverine och verkligen började kolla vidare. Just inom x men mm. finns det också väldigt mycket. Starkare karaktärer Ja jag tänkte på det, väldigt mycket starka kvinnor mm. Och det är ju samma sak Men när man tittar på de som verkligen Sticker ut väldigt mycket Då är det ju framförallt typ Wolverine som man tänker på Ja För det är ju han som får egentligen all uppmärksamhet All cred inom X-Men I alla fall om man tänker liksom Utåt sett som det ser ut idag Vad är det man fokuserar på Jo oh, det är Wolverine Precis och liksom om man tittar på Även bara man tittar på planscherna, det är Wolverine som får uppmärksamhet att han tar väldigt mycket plats. Mm. De försökte ju det till om det var tvåan eller trean kommer jag tvåan tror jag nog var. Eh, försökte de ge Storm eh, Halberis karaktär en lite större roll. Eh, hon är väl relativt stark i hon, hon har en väldigt annorlunda roll i filmen jämfört med vad hon har i serierna. För karaktären är väldigt annorlunda. Och i filmerna Så försökte de väl efterhand Ge en lite större roll Jag tror det var väl att Hallberg själv sa att hon ville ha en större Större roll Det blev inte jättetydligt Men det var liksom så här: okej okay. Från så här, film ett där Det har verkligen varit Det mesta har varit kring Wolverine Till tvåan då mycket också Naturligtvis han kretsar kring Wolverine Men helt plötsligt var hon på framsidan Och då var det här: det var så tafatt försök Kändes det som ja, att det var, de det var grepp... en fin tanke Men det var såhär, här: vad, vad fan ger hon längst fram Ja precis, för det Det funkade inte riktigt När man har pitchat upp Wolverine så fruktansvärt mycket Då hade de behövt göra samma sak Med en kvinnlig huvud Med liksom Storm eller Rogue Eller Mystique för att inte tala om Mystic Som jag tycker är jättefräckt mm. Från början, det kan inte vara det att man in I, liksom, i parfilmen bara, just det, vi kanske borde Ja, ah, hepp Nej, precis. Om man inte ser det, blir, på... det blir lite bort, det blir halvhjärtat. Nej, precis. Och sen om man inte ser på till exempel serierna då är det väldigt många serietidningar som har bi stories där man liksom, här är hela gänget och så händer någonting med Storm till exempel och så går de och följer henne eh, under ett par tidningar då hon får vara liksom i fokus och hon är en fruktansvärt eh, intressant karaktär så att, eh, med tanke på hennes bakgrund och alla såna här saker och hur hon är i serien för att hon, hon är ju eh, från Afrika och hon kommer ju från en, en uppenbarligen väldigt liten by, tror jag. Men hon är väldigt mycket så här till naturen och där hon bor är liksom i, i hela här huset. De bor väldigt högt upp. Det är mycket planter Det är mycket liksom natur, ska det vara, runt omkring henne. Och hon är liksom så här, till exempel en sån här skön sak. Att hon är inte är riktigt säker på varför man egentligen behöver kläder. Nej. För att hon tycker mest liksom... bara att de är i vägen. Ja, och det är också en sån här underbar grej som... Hade varit så kul ifall det bara för att... När jag, tänker Stor när jag tänker Wolverine tänker jag... Ja, men inre stridigheter, rätt stort mycket ångest, attityd... Stå tänker jag, när jag tänker på filmen. moska. Mm. Mm. Och sen tar liksom slut där. Ja, precis. Bara hon... alla här grejerna du berättade som hade varit helt underbart att få se i en film. Precis, om inte annat så är det här helt hysteriskt underbara kulturkrocken. Av att du har den här personen som nu befinner sig i USA med liksom... Alltså mycket starka kulturella regler och sådana där saker. Att det är, nej, fine, i din by i Afrika så kanske det är helt okej. Okay för att där vet ni att alla går runt med väldigt, väldigt lite kläder på sig. För det är fruktansvärt varmt. Ni skäms inte inför varandra och sådana saker. Men går du ut på Manhattan i ett typ tanga och ingenting mer. Då kommer folk att titta på dig. Precis. Eh, och det blir en sån underbar... Det blir liksom... Man får inte försöka göra det som en comic relief. Eh, men man kan göra det som ett... Eh, ska säga, som att upp, upphöja kulturskillnader helt enkelt. Precis, liksom, och se liksom kontraster mellan samhället för idag allting måste vara precis exakt, följa normen du får inte göra så här, du måste ha exakt rätt mänkligheter mm. mot det här liksom, som att ja, men det spelar faktiskt inte stor roll om man har kläder på sig eller inte för att Nej, precis, vi skäms för... inte över att för nakenhet och vår egen kropp vi har är det mest naturliga vi har ja, Och det är ingenting man behöver skämmas för För det, det är också den, med den karaktären Att hon är väldigt, hon är väldigt naturlig hon, är, hon vill ha naturen nära kring sig Och i ett väldigt industrialiserat eh, Modernt samhälle Så är hon en sån stark kontrast Den delen hade jag varit, tyckt varit Jätteintresserad av att se eh, Hade egentligen absolut ingenting Med storyn att göra till de filmerna Men hade de jobbat lite mer på det hade de till exempel kunnat försöka göra det som en mini-tv-serie eller någonting istället för att direkt trycka ut en massa blockbuster-filmer eh, så hade det kunnat prata mycket, mycket snällare till alla fansen som nu har suttit och... Eller, vi, vi som har läst serietidningen under lång tid. Mm. Ja, de hade kunnat göra mycket bättre med det, men... Ja, apropå det här med kvinnliga liksom, förebilder som faktiskt inte får ta plats. Mm. Mm. Jag försöker tänka på om av några mer superhjältar jag hade. Jo, nu kommer jag på apropå kvinnliga superhjältar. är mm. det också gammal goding som det gick upp i samband med Power Rangers. Så de var ett, de var ett närande. Det var Thundercats. Just det, de kollade jag faktiskt aldrig så mycket på. Jag, vet, jag kan veta om jag såg typ en eller två avsnitt eller något sånt där, men jag var så inne på... Power Rangers, och just i vår skola så var det väldigt mycket så här. du ska kolla på Power Rangers eller ser du en Oj, um, så det var, väldigt det var så här, Ja Men det, det, det var liksom, alla följde det här. Alltså, det, finns, det fanns liksom inte så mycket utrymme till att kolla på Thundercats. Men jag vet att det är väldigt många som eh, när de väl började kolla på Thundercats så var det verkligen, åh oh, det är bara Thundercats, de var så himla coola. jag var nog en sån som verkligen var så här, Oh my god, Thundercats är så tufft. Jag minns att någon gång så rattade, så, så knappt jag på fel kanal och bara, Power Rangers. Det var inte Thundercats och bytte direkt. För jag tyckte så här: usch det var någonting annat läskigt. Sen, sen så tycker jag Power Rangers nu är helt okej. Okay. Mm. Men det, det, det är verkligen som du säger, liksom, det var antingen eller i den hårda tiden. <laughs> När man var ung. Man var tvungen. Och jag, de flesta mina kompisar kollade på, på Thundercats. Mm. Och vi lekte det jättemycket. Och då minns jag att jag tyckte bäst om, det fanns en kvinnlig vuxen karaktär. Sen fanns det en liten kvinnlig karaktär. Mm var barn. Men den enda vuxna karaktären som heter Chitara som var jättesnabb och slogs extremt bra. Mm. Hennes minns att jag verkligen tyckte var riktigt riktigt fräck. För att hon var Ja men hon hon tog för sig och hon var Ja men hon var liksom hon, hon fick alltid vara med. Det var liksom alltid något snack när de skulle ut att ja men du stannar hemma. Som det var i många liksom andra situation. den verkligen var nej men du liksom, hon, det var liksom ofta hon som gav sig ut själv. Mm. Och där är det också den här variant, med en med just en stark karaktär som, som, som inte behöver ifrå, ifrå, ingen som ifrågasätter att hon tar plats utan hon är bara där. Det blir så naturligt. Precis, och det var, ja, men det var liksom så självklart. De, ingen, ingen av andra karaktärerna bara, ja men hon, har, hon är ute och ut, och liksom går vaktjänst själv. Punkt. Inget, oh my god, är hon ute själv? Utan bara, nej, nej, alltså, det är väl helt naturligt att hon är ute själv och gör vaktjänst. <laughs> Men det minns jag, henne, henne var väldigt... Stark. Och tandikats överlag var väldigt stort inflytande på min, på min barndom där. Jag tror Det var, det var faktiskt den första gången jag... Så här, det här känns lite konstigt att erkänna det inför alla lyssnare. Men det var faktiskt första gången jag började skolka från skolan. För att kolla på tandikats? Ja, för att det gick hela sommaren. Mm. På samma tid, jag tror det var klockan nio någonting. Och sen så samma sommarlovet. Men tandekats fortsatte. Mm, och det här var innan man kunde spela liksom Innan liksom någon hade lärt sig hur man spelar in. Eller VHS. Eller någonting sånt där. Mm. Så min värld gick ju bitar. Jag bara, men Gud, jag kommer ju aldrig få reda på hur det går. <laughs> jag tittade i tv. Jag undrade bara, det är massa avsnitt kvar hur jag gör det här. Och jag var så sjuk. Jag vaknade på morgonen med feber. Också kallat hålla, hålla termometern väldigt nära sin nattningsbordslampa nat nat nat tills den blev väldigt varm. Ja, precis. Efter ett tag så insåg man pappa att vänta nu du är sjuk väldigt ofta Och sen efter klockan typ tio så blir du väldigt pigg mm. Jag bara mm. Så de bara ah, okej okay. alltså, Jag mår bättre på kvällarna för då är det inte lika varmt. Ja men det var lite så Jag bara men jag försökte men det ser så verkligen var det så här de bara, Du är faktiskt inte sjuk Jag bara jag är jättesjuk Ja men då kan du se på tv Det är det ja, enda ja. jag orkar Mm så, men det fick ett tragiskt slut efter någon vecka eller två det hade varit sjukt typ fyra gånger på två veckor Och mamma var där. Nu har vi faktiskt nu har vi sett igenom det här. Marsch till skolan med dig. Du får inte såna du, du är inte sjuk längre. Man bara, det är också sån här, föräldrar har haft en fruktansvärd okänslighet vad det gäller att ens vilja att vilja kolla igenom sina favoritserier. Ja. Skolan tyckte man den kunde väl vänta ett tag. Nu skulle jag faktiskt ja, kolla på mitt tv-program. Det är viktiga ja, skolan saker. Skolan fanns ju kvar, jag programmet tog en timma. Mm. Det var liksom nästa som att man var så här... Tänk om de, de inte klarar det här nu bara för att jag inte är där och kan se det. Ja, men precis. Så här, tänk ifall, ja, men någonting händer. Tänk fall de dör. Eller, det, nu är det inte som att de skulle, de skulle ju för många aldrig för att det var... Ja, nej, precis. Men det kändes verkligen att man i skolan och ledde. Man bara, nu är klockan nio. Nu har den börjat. Ja. Och jag ser inte på det. Det här är en helt annan sak nu för tiden. För nu för tiden så sitter folk och gömmer sin iPhone i skolböckerna och sitter och kollar på grejer i alla fall. Alternativen mm. är att man host-host ja, köper på nätet eller helt enkelt använder typ Netflix eller via Play. Precis, eller liksom lånar någon kompis som mm. man köpte eller någonting liknande. Mm. Det är så lätt att få tag på på ett annat sätt, än när vi var små. Mm. Det, var det, jag... så här, det, det gick den klockslaget. Punkt. Var du inte där? Eller var du inte hemma? Too bad, du missar. Ja, och jag tänkte det är samma sak lite grann med serietidningar så här, som du nämnde att liksom du sprang till seriebutiker och letade serietidningarna. Mm. Då var det ju verkligen att de, släpp, de fanns i handen en begränsad tid eller kanske på seriebordar där de låg och, liksom och samlade damm tills kom och tog hem dem och verkligen omgav dem med kärlek. Mm. Nu ser det så här, ah, de flesta serier läggs upp gratis på nätet. Ja, eller så kan du läsa dem någon annanstans. Mm. Du kan låna dem på biblioteket. Jag undrar och... om folk på det sättet, alltså om... Om man blir lite för disträ nu för tiden med, alltså som man, man tänker på nördiga hjältar. Mm. Det är klart att man har nördiga hjältar, men de är så fruktansvärt lättillgängliga. Ja. Jag undrar ifall det egentligen har någon påverkan på hur man ser på sina hjältar, eller hur man ser på sina serier, på, på sina böcker, sina spel för den delen. Jag, jag, jag, jag kan också säga så på raka, men jag tror aldrig att Turtles eller Sailor Moon eller liksom tandikastologen alltså hade blivit så viktiga för mig när jag var barn om det inte var så att de gick på en begränsad tid. Jag kunde bara se av det. Jag kunde spela in det. Mm. Det var liksom... Mycket av mitt liv vävde att jag skulle faktiskt se och läsa det här. Mm. Liksom, och idag så är det så här ah, Jag kan ju kanske börja läsa den här serien för att det är roligt. Och jag läser den och jag älskar det. Men det blir inte samma den här insta-connectionen och dedikationen till att jag verkligen sätter mina. Bara, nu ska jag läsa serier och så va. För jag kan ju faktiskt ladda ner den i min telefon och läsa den på vägen till, liksom till skolan eller vad som helst. Ja, det blir inte lika, li, lika mycket den här att nu just nu har jag min serietid eller min, eh, alltså min serietidningstid när jag sitter här och det är min lilla speciella tid, utan det blir liksom mer försträelse till och från jobbet eller när man sitter på ett tåg eller när man är van någonstans att liksom, äh jag har fem minuter där jag kan lika gärna läsa lite grann. Ja, men precis. Det blir liksom, det är ju fortfarande roligt och bra, men det blir inte samma det blir inte lika brännande viktigt som det var när man var liten och faktiskt mm. inte hade tillgång till serier och tv dygnet runt. Nej, precis. Det är faktiskt en väldigt intressant fråga eh, Så den ska vi egentligen bolla över det så alltså, Vi ska bolla över de här grejerna Till våra lyssnare eh, Ja för att eh, Nu är det så att Eftersom att vi fick så fluktansvärt fin feedback förra gången Och vi tycker att det här är så sjukt roligt Så vi vill jättegärna hålla på med det här Ett bra tag eh, Och då vill vi gärna ha lite connection Med de som sitter och lyssnar på det här eh, mm -hmm. Så ni, alla våra underbara lyssnare eh, Vi har gjort det möjligt för er att skicka in feedback och grejer till oss förutom Twitter och sånt där, alla ni som har oss där vi har nämligen skapat en lyssnarmail och den är nu ska vi se, den är mega ja du, mega nerd tror jag det är mega nerd n-e-r-d, nerd som på engelska mega nerd mm. at megazine.se Ja, och självklart blir vi jätteglada för att ni lämnar liksom fina fin respons på Twitter och i vår Facebookgrupp. Och även på Megasign.se. Precis. Men ni får jättegärna mejla för då kan vi ta del av det direkt vart vi är. Precis. Så att vår lyssnarfråga till er som vi kommer ta hand om nästa podd när vi ses är dels Vad, vad var dina nördiga hjältar när du växte upp? Vad var det som var lite, lite special för dig? Eh, och sen naturligtvis det som vi tog upp nu. Är, är, kan det vara så att det är en annorlunda känsla- kring de nördiga hjältarna nu när de är- när man har serier, tv, spel- allting tillgängligt nästan alltså, dygnet runt vart du än är? Blir det en annorlunda känsla- eller ligger den här magiska hjälteidoliseringen fortfarande kvar? Mm. Ja, vad tycker ni- Så vad har vi vad har vi kvar? Jag tror inte vi har så mycket mer kvar. Nej, det blir väldigt uttämmande det där. Så du, ja. pratar väldigt nostalgiskt om det där. Nu känns det nästan mm. som att man måste börja sätta sig i sätta sig i soffan med serietidningarna igen, Jag tror jag ska göra det också. Jag ska rota fram se om jag hittar mina så ja, alla mina fina serietidningar och se om jag faktiskt kan titta på lite Sailor Moon ikväll och bara känna så här. Mm. För... Lite nostalgi. L och typ göra en stor kopp med choklad också, för mm. det är också lite barndomsnostalgi. Och jag känner att jag verkligen måste komma iväg och se den här Wolverine-filmen nu. Ja, det måste du. För att jag är lite intresserad av att se... Okej, de har säkerligen tagit någon del av serietidningskanonen till att grunda den här filmen på. Men var ja, är vi någonstans? Det är ju det. Vart är vi någonstans? Ja, det är, det är en bra fråga det, det har ju ändrats så otroligt många gånger I Marvel-universumet Så jag tycker att du får pallra dig iväg och se den där mm. Mm. Du behöver inte vara till nästa Nästa mega nörd Men någon gång ska du se en den så, och så får du inviga oss I vart den är någonstans var, var befinner sig här och vad har de Vad har de egentligen plockat yes. mm. uh, Och du ska gå iväg och sätta dig Med din kapokladd och din Sailor Moon. Mm -mm. Och drömma dig tillbaka Ja, det ska jag göra yes. Och ni får inte glömma att lyssna frågan Eh, vilka, var dina, vilka var dina nördiga hjältar När du var liten Och tror du att Nörderihjälteidoliseringen var ett långt ord, eh, om, man, om den är Helt enkelt Om den är eh, lika stark Nu när du har tillgång till allting I mobil, på dator Hela tiden var du är någonstans Är det samma sak Du ska mejla eh, med Valfri filur i ämnesraden Till meganerd N-E-R-D N -E -R -D. At och då tackar vi väl för oss, Anna? Det gör vi absolut, Anna. Det var jättetrevligt mm. att ha dig här. Detsamma, jättetrevligt att ha dig här. Mm. yes Så på återseende se, och nerd om. Mm. Ha det bra! Samma! Bye! Bye. Hej!